Вона чекала відповіді, бодай якої мала на поготові 100 тисяч доказів, підстав, аргументів, таких же банальних, як і попередні. Про сивину у породу, біса у певні частини чоловічого скелету, про вік, про наявність не тільки дітей, а й онуків, про те, що пора думати про душу, а не про тіло, про людський поговір. Сотні тисяч дочок і синів кидали в очі батькам ці звинувачення за спробу дожити своє життя так, щоб не було боляче, щоб не була мучительна больна, за бізцельно прожитий годи, як писав незабутий Павка Корчагін. Чи пак? Микола Островський. Спитайте ну, сучасного молодого чоловіка, хто був Павка Корчагін? Ви би хоч подумали про нас, тату. Слова, слова. Ці словеса, які нічого власне не значать, нікого не переконують, а служать лише для викиду власної негативної енергії накопиченої в процесі вислуховування материних жалів, нарікань та образ. Журба пропускав повз вуха. Неприємними видавалися не самі слова. Неприпустимим в їхній родині був факт того, що так дозволила собі вперше в житті розмовляти з батьком дочка. Дочка, яку любив, яку виховував по Галицькому суворо, тримав у рамках сільських традицій. Тноти, принаймні, намагався тримати, та який – «Прощав з доброго твого серця все. Дочка, яка з дитинства не знала відмови, ні в найменшій дрібниці. Яку заміж віддавав за людину, якій можна довіряти. За людину, яка забезпечить майбутнє і дочці, і онукам. Яка любить його Оксану і ще більше, ніж він, батько». Заговорила дівчинка, заговорила. Що ж? «Оксану, мені здається, ти про щось забула. Я завжди вчив тебе поваги до батьків. Пам'ятаєш?» Його голос глибокий, завжди рівний, спокійний, повернув дочку на місце, яке вона з дитинства звикла займати. Я вчив, що моє рішення завжди правильне, тому що воно батькове, тому що воно моє. Пам'ятаєш? Дочка схилила голову. Батьків авторитет, який своїми історичними сповідями на кухнями розхитала мати, за дитячою звичкою змусив замокнути і вислухати. Я так вирішив. Я не буду пояснювати, обґрунтовувати, нехай це зробить мама. Вона краще знає, в чому справа. Не треба обривати телефон, коли захочу, сам подзвоню. Добре, тату. Одразу змаліла і на зріст, і руками Оксана. Вона добре знала, яким буває батько, коли діти переходять той край, за яким починається неможна. Отак воно краще. Як татуся? Нічого, здорова. З ким залишила? З мамою. Ясно. Як Наталя плаче. Не треба, все буде добре. У вашому житті нічого не зміниться. Просто я так вирішив. От візьму пару копійок, купиш малі шоколадку від діда чи іграшку. Тут на власний іграшковий магазин. Татку перелічила поглядом копійки і поцілувала батька в щоку на знак вдячності Оксана. Нічого, доню. Іграшки нині дорогі. Бери. Поцілуйте тусю від мене. Я до вас днями зайду. От тільки поздоровшаю трохи. І потер лівий бік грудей. Без справді відчув, що рано визволився і стенет лікувального дивана. Щойно за Оксаною зачинилися двері, постукав Віктор. Маркіяна Антонович, можна? Зайшов. Не посмів всі себе запрошення. Журбі сподобалося. Молодець. Дружба дружбою. А на службі я начальник. «Сідай, Вікторе, розповідай, що у нас назбиралося». Службові справи вирішилися швидко. Налагоджене виробництво працювало, коні тягнули воза, самі, не потребуючи батога. «Як здоров'я Марк'яне Антоновичу?» «Ще не рано вам виходити на роботу, полежали піще». Антонета Адуардівна каже, що хворе серце – не жарти, можуть бути ускладнення. А Валюшка каже, що ускладнення виникають не завжди – «Там, де чекаєш». Віктор пригладив коротенький їжачок волосся і аж змокрів від раптового хвилювання. «Не поняв». В нього часом проривалися словечка з армійського минулого. «Які складання? «Гості у нас, Вітю». «Завтра приїдуть». «Звідки?» «З Європи і самісінької Німеччини. Пан Отто Даугель власною персоною». «Блін!» «З широких грудей?» Відставного майора готовий був вирватися вигук дещо іншого змісту й форми, відповідно до рівня емоційного напруження. Та в присутності поритане на умові журби довелося стримати енергійність висловлювань, щоб не підірвати дипломатичних стосунків, які щойно із великими труднощами почали налагоджуватися.